Sonra İmam Buhari rəhməullah Deməli yenə də e, Muzimin Cəbəldən rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi ki, "Mənə qəti Allah'a lə yüşriku bihi şey'in daxil el-cənnə." Fə qala "Ələ ubəşşirü'n-nəs?" qala "Lə, inna xəf an yettəqilū." Və başqa rivayetlərdə də İmam Buhari qeyd elir ki, yəni e, Peyğəmbər sallallahu Ənəs rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbə s.ə.vələmin yanında Muazza var idi və Peyğəmbə dedi ki, Muazza dedi ki, kim Allah s.ə.vələ qarşılaşarsa, yəni Allahın ona verdiyi əcəl bitəndən sonra dünyasını dəyişib Rəbbi ilə qarşılaşarsa, o Allah heç bir şeyi, yəni şərik qoşmazsa, o insan cənnətə daxil olar. Və Muazza və dedi, ya Rasulallah, İnsanlara müjdə verirmi, xəbər verirmi? Peyansan dedi, xeyr, mən qorxuram ki, onlar arxainlaşacaqlar. Artıq, yəni ittikəl olacaq, yəni ləyləlam var, kifayət edir, heç bir əməl etmim deyib, arxainlaşacaqlar. Və burada birbaşa Peyansan bildirir ki, inəxafu, yəni mən qorxuram ki, insanlar nə inəcəklər, öz əməllərini arxainlaşacaqlar. Və e, baxın burada, deməli, e, İmam Buxarı qeydə eləyir ki, mən lə Allah, kim Allah ilə qarşılaşıb, lə yüslik bir şeyən, heç bir şey şəriq qoşmazsa. Və İbn Həcər Rəhməla bildirir ki, əgər kimsə lə ilə ilə Allah kəlməsini işlədir və eyni zamanda Allah və rasulun təqzib edirsə, amma lə ilə ilə işlədir, Allah və Rasulunu və yaxud da e, dindən, risalədən, yəni kitabda nə isə, inkar isə, təqzib edirsə, Allah nə qoşunu salir? Şirk, şərik qoşumus salir. Və belə bir halda onun sözün ona heç bir faydası, əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, məntiqi olaraq onu qeyd etmək olar ki, yəni, kimsə Allah Subhanahu taala ilə qarşılaşıb heç bir şərik qoşmaq istəməyə istəməməyə kimi qarşılaşmaq istəyirsə, yəni qarşılaşdığı va heç bir şey şərik qoşmamaq istəyirsə, o insan Allah Subhanahu-dan əmr və qadağanları nə təslim olmalıdır. Yəni əmrləri yerinə yetirib qadağanlardan nə ilə çəkinməlidir. Və əks halda əgər insan e, "lā ilāha illā killməsi deyib və e, Qur'anı qəbul etmir, və qulağın Quran'ın əmirlərinə itaat etmir, qadağanlardan çəkinmirsə, o insan əlbəttə ki, lə iləhəllahı deməyinə baxmayaraq, o insan şirk etmiş, yəni haldadır. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.